Разговор с руския поет Игор Северянин Руският поет Игор Северянин посети с съпругата си учителя. Поетът каза, че сега малко хора се интересуват от изкуство. Новото иде. Старите листа трябва да окапят. Ала още тежки години идат. Поетът каза, че не обича града и че живее край брега на морето, близо до една голяма гора при Финския залив в Естония. Вие по природа не сте от мирните хора, имате активен ум. Жената на поета сподели, че често вижда неща, които се сбъдват. Вие имате силни възприятия. Брат Пампоров, който присъстваше на срещата, спомена, че Игор Северянин пише стихове върху новата култура. Че от него е стихотворението «Долу войната» и че той изтъква колко гнила е тази стара култура. Поетът каза Навсякъде бях прият добре. Но в България, като че ли чувствам хората по-близки. Ще ви разкажа една моя житейска опитност. Видях се в Рига през ноември 1930 г. с Георг Финк. Той ми предсказа, че ще избегна една катастрофа в Югославия. И действително, през януари, когато минахме границата на Йогославия, ме обхвана лошо предчувствие. Влакът, в който пътувахме, претърпя катастрофа. Локомотивът, фургонът и първите пътнически вагони паднаха в една бездна. Но вагонът, в който бяхме настанени аз и жена ми, увисна при моста и така бяхме спасени. Преди катастрофата съпругата ми чу глас отвътре, който и нареди да спусне завесите. Щом ги спусна и стана катастрофата. Тя стоеше до прозореца и ако не бе послушала гласа, късовете стъкло ще да се посипят върху и. Учителя каза. Европа ще мине през изпитание. Християнската култура ще се пресее, за да остане само ценното. Трябва да се намери нова основа на човечеството. С досегашното разбиране на живота не може да се напредва.